Er det? det er en italiensk øh, Weissbier. Oh, det er min yndlingsølle af Weissbier. Ja. Er det ikke lidt fiesen? Nej, det synes jeg ikke. tak. Det kan jeg godt nok. Hvorfor det? Det er, ikke, det, er det som er bedst, synes jeg. Altså, i øjeblikket er det mere fisen, at kunne lide IPA, tænker jeg. Jeg kan godt kunne lide IPA, faktisk. Det kan jeg også. Altså. Men det er bare sådan hvad der er der var der altså ikke Altså, en, en, en Weissbier, den er lavet på, øh, på viden. På, vid. på Ja. Og det her firma, det er, det er ret spøjst, fordi de, de starter deres produktion med, med at lave øl, selvfølgelig. Men går over til også at lave øhm, gin og vodka på øh, humleresterne. Det er sgu øh, Hvad var det der? Det er økologisk korrekt. Det er det, god måde at det for. Ja, og det, det smager altså deres, det er ligesom indianerne af bufflerne. Ja. Bare med hvide. Deres fordi gin de er fantastisk. Der er er helt fantastisk. Der bruger de også noget, der hedder Vichulé Kirsbær, som er små kirsebær der minder om de her stævnsbær, vi har nede på Falster og Lolland. Stev Lolland. Stævnsbær. Lolland. Det er så ikke hverken nogen af stederne overhovedet. Men det hedder stævnsbær. Det er med, hvad hedder de Dahl, der laver ja. mm. Der. Det er de bær, de bruger. De er sådan no, lidt sure okay. i det. Ja. Den putter de i der stjen, øhm, og er helt fantastisk. Nu er de begyndt at lave parfumer og alt muligt, men de holder fast i deres ølproduktion, og de laver vildt god øl. Og jeg tænkte bare det der med, hvorfor kan man ikke komme på en eller anden bar og få flæskesvær her, lune en øl? Det ser man sgu ikke så meget. Ja, det er det, vi får nu. Det er det, I får nu? nej men, men, men, du må gerne sige det første jeg, jeg har bare et spørgsmål. Nej, skal du stille det. jeg ja, mit spørgsmål er det her, hvor du hørte det på et spørgsmål. Ja, tak. Spørgsmålet er, øh, er flæskesvær en chip? Nej. Men ved? Nej, det vil jeg ikke mene. Er det ikke en snack? Men man kører det sammen med chips, ikke jo, det er jo et Så trækken Det står på chip i hvert fald. Det Er helt blæst, eller hvad? Altså, hvad? Hvad ved du det er godt da? er det er. Ja. ja. Det er kriseud. Hvorfor klar det er Chips også, er også noget kartofler for det meste. men ja. er det en chip? Nej, det her er kriseud. Det var utroligt, jeg ved ikke, hvad der sker i nu. Hvad fanden? Chips? Er, det chips? Chips? Chips? Folk... chips er lavet af, af, af, af en eller anden slags mil. Men er popcorn så det er Nej, en chip. nej chip. det er popcorn. Det er popcorn? Ja. Ej, men de er for samme an... række som chips? <laughs> ja. Nej, så det... hvis folk bliver om chips, så må man ikke komme med popcorn, og man må ikke komme med flæskesmær. så hedder det snacks. Og hvad er salgstænger? <laughs> hvad med salgstænger? <laughs> ja, salgstænger? det er også godt spørgsmål. Nej. Det er jo lavet det... på en form for mel. Det, det er jo ikke chips. Peanus også også? Peanus det er Det nødder. Det nødder. Jamen, det ligger jo i i chips Ja, det er jo chipsrækken. På hylderne i butikken? Ja, på hylderne. på, ja. på <laughs> troede, var Det er det de snacks. <laughs> de dem her, hvad var det, der var specielt ved dem her? Hvad <laughs> var ja, det, der var specielt ved dem her? Barbecue. Og de er varme. Ja, du brænder ikke. Oh, de smager godt. Mm -hmm. Det er år siden, jeg troede flæskesvær. Det er det er et godt eksempel på min grådighed for tidligere. Fordi hvis jeg ja, ikke skulle sidde derovre, så ville jeg vi bare tømme den ned Men i nu ved du, at kommer til at larme for meget, og man kommer til at kunne høre hver gang. Så mm. tror jeg er, det er, bare at gøre dem våde ind i munden, og så knuze dem op mod ganen, og så slubbe dem. Det ved jeg voldsomt. Så, så snakker jeg med, at du kan gør, gøre gør, gør flæskesværne fugtige ind i munden. Du op i ganen, det må ikke være særlig rart. Mm. Mm. Du gør det langsomt. Og oh, den smager godt, den her øl. Det er sødlig men det er jo, italienerne har jo det der, de spiser jo ikke særlig meget sødt. Nej. Jo, om morgenen, men ikke, ikke sådan på andre tidspunkter af døgnet. sådan Dessert er jo ikke det helt store. Altså nævn, nævn 10 desserter fra Italien. Det kan du ikke. Gelato. Gelato. Gelati. Gelati. Gelato. torino. Torino. Men får du det efter maden? Nej. Nej. De får sådan en lille biscotti. Åh, oh, de der smadrer mod tænderne. Ja, de der er meget hårde. Den skal man ikke køre op i gamen, skulle jeg sige. Kom lige mod, faktisk. Så skærer de. Dem døber man lige i kaffen. I vinsanto. Men det er meget hær. Ja, den er sød og frugtig. Ja. ja. Det, er, det er super lækkert. Den er god. Men de laver også mørke øl. De laver pilsner-typer. De laver sådan helt stavdagtige ting. Men de virkelig gode, altså virkelig, virkelig gode. Jeg havde lidt, det her, som ikke er en chip, jeg havde en flæskesvær i munden, sådan noget grums fra flæskesværet nede i bæreste genen, der tog den til øylen, og det smagte helt bolsje-agtigt. Jamen, det kan jeg godt. Men det det er næsten lidt floral, ja, den der altså, Jeg kan godt lide flæskesvær, men jeg tror ikke, det hedder tips. Jeg tror, det hedder snacks. Okay. Jeg tror, de står på snackshylden, på snacksrækken. Det findes ikke. Mm. Jeg går ned i supermarkedet på vej hjem, og så spørger jeg, hvor er snack-rækken snack henne? Ja, så ved de det ikke. Nej. Hvad er snack Det har aldrig hørt om. Det har chips. Det er chips? Ja. Vi oh, skal snakke om med. misundelse nu. Altså, folk er misundlige på mig? Ja. <laughs> det gør jeg ikke til, faktisk. Gør det ikke det? Nej, ikke. det tror jeg. Jo, det gør jeg vel sikkert. Der er jo nogen, der har været misundlige på mig gennem. tiden. Men det er måske nemmere at starte med, øh, med ens egen misundelse. Mm. Altså, øh, um, på andre. Jamen det, det synes jeg ikke helt. Jeg synes, at dem, som har mere succes, end jeg har, er jo alle som nogen, der har arbejdet hårde, hårdere, end jeg har, for at få den succes. Ja. Alt sammen. Så hvis du er en mere kendt komiker, der sælger vildt mange billetter og sådan noget, så er det fordi, de har jo alt Jeg kender, alle mine kollegaer, har jo knoklet for at gøre det. Ja. Og det har jeg jo aldrig nogensinde gjort. Så Jeg har, jo, ikke, det? Jeg har jo ikke ret. Nej, jeg har altid været sådan lidt, okay, når man laver noget stand -up. Jeg har aldrig har haft, jeg har aldrig brændt for at lave noget som helst. Så, øh, og jeg har aldrig haft nogen egentlig entusiasme for at sætte noget i gang, eller noget som helst. Så øh, hvis jeg havde det, hvis jeg havde kæmpet helt vildt, forgæves. Så det er mest fordi, du er blevet ansat, eller nogen har sagt, øh, kan, kan du... Øh... er du ikke, at det er jo et tv-program, ja. så jo, jo, okay, hvad skal, ja. hvad skal det være? Det her, lad os lave det her. Ja. Så jeg har aldrig sat noget i søgen nogensinde. Nej. Jeg, var så jeg nævnte jo tidligere, da jeg snakkede med dig, at øh, Mørker Jul, som jeg lavede med Simon Jul og som du også har været i, som sagt, øh, blev jo nomineret til en tv-pris for bedste satire på et tidspunkt. Og... Øh, så vandt øh, et skjult kameraprogram, der hedder Slemme Slemme Piger. Ja. Som for det første var et program, Men det var heller ikke satire. Nej. Så jeg var... Der kunne jeg, huske, der sad, at jeg var misundelig. Ja. Jeg sad indtil awardsene og kiggede rundt på alle andre, der også sad og undrede sig over, hvorfor det vandt. Ja. Øh, og der sad at jeg sgu bare lidt misundelig på den pris der. Øh, men folk har været misundelige på, at jeg lavede programmer for eksempel, ikke? Så jeg oplevede det den modsatte vej, at folk har været næsten vrede på mig over, at jeg, jeg havde næsten ikke lavet lavet stand- mere end to år eller sådan noget, da jeg lavede Breden Show første gang, ikke? Jo. Og der kunne man godt mærke, at det var sådan lidt, hvad fanden foregår hvordan ja, kan du få lov til det? Ja, det kan det, vi andre, så kan jeg, ikke kan jeg, lade lade jeg det. Præcis, ikke? Jo, men jeg har egentlig også altid, jeg har jo ikke lavet stand-up nogensinde, men jeg har også mere set dig som en, der har fjernsyn og stand-up. Mm. Altså, fordi det er jo, jeg har ikke kunnet set det ene komme før det andet jo. Nej, men det er jo faktisk et karriereproblem, fordi øh, i, i 10-15 år af min karriere, lavede jeg jo meget mere fjernsyn, end jeg lavede Ja. Lige så folk, folk havde ikke et billede af, at jeg var stand-up-komiker. Og det var egentlig lidt noget lort, når folk skulle booke komiker. For ja. de ringede ind til FBI, som det var dengang, ikke? Og, jo. og ville gerne have en komiker, og så blev de tilbudt mig. Og de havde ingen anelse om, jeg var sjov, eller hvad jeg kunne. Nej. De havde bare set mig være TV-værger. I noget konstrueret. Ja, ja, ja. ja. Så, så det har faktisk været... Antallet af gange, hvor jeg mødte folk, der siger, hvad, er du stand-up-komiker? Det er sådan et... Så jeg tænker, det skulle ikke... Kan jeg sig, havde været federe, hvis jeg var... Du er kendt stand-up-komiker før, at jeg blev tv-vært. Ja, det er svært. Jeg har jo lavet over, ikke stand-up, så jeg kan ikke, og har aldrig gjort det. Men jeg bliver spurgt om det stadigvæk. Men har du ikke også lyst til det stadigvæk? Nej, for jeg har ikke så meget lyst til at stå alene på en scene. Nå, jeg kan godt lide, når, det, når, ting er en, når man er en konstellation af noget, ja, ja. og man samarbejder for et eller andet ud. Men har du ikke en følelse af, at du godt kunne finde ud af det? Jo, det har jeg altid haft mindre nu, end jeg havde før. Fordi altså, du har så meget, jeg kender ikke ret mange mennesker der har mere funny bones end du har. Jamen ja, tak tusind tak. Men jeg er bare ikke, jeg er skulle bange for det tror jeg. Ja, altså okay. helt ærligt, Så det er ikke sådan. Der er jeg lidt bange. Okay. Så. Du, du skal vide, at du godt kunne gøre det dag, hvis du ikke har noget at lave, så kan du tage noget at lave og stegge op Tror du det? Yeah. Ja. Der er kun ti tusind millioner du at konkurrere med. Lige præcis. Ja. I et lille land <laughs> Hvor der faktisk er flere komikere end. End der er egentlig end, borgere, end. End. Ja. Det var der ikke der at starte med der var ja. nu ja. Men har du den? Ja, jeg det, jamen, jeg, jeg, har, jeg synes altid det har fulgt mig som sådan en og nu har jeg jo talt med nogle stykker om det. Jeg synes, det er virkelig interessant, fordi Amisolden er jo brugeligt, men egentlig ikke, hvis man bruger det som sådan en slags drivkraft. Så ja. må jeg derhen, hvor de andre ja, er. Der er det jo rigtig godt. Men hvis det, bare så, og det, kan, men det kan du ikke altid gøre jo. Nu har, jeg har et rigtig godt eksempel, og det er ikke for at hænge nogen ud, men, men det er personligt. Jeg laver, har lavet rejseprogrammer med Willem. Mm. og så på et tidspunkt så skal jeg lave øh, fiktion, og så, så, så tager han bubber med i stedet for. Så siger han, så ringer jeg bare til buber. Så siger jeg, okay, så må du gøre det. Men det har jo gjort, at, at Bubber, at Willum og Smidt er blevet til buber og Willum. Ja, ja. Og Willum og Schmidt faktisk ikke er overstået. Jeg har ikke lyst til at blive for at vide af folk, som jeg får nogle gange. Hvorfor er du blevet skiftet ud med buber? H nej. Og, og den, den, den, den, den har jeg bare svært ved at sluge. Ja, ja, ja. Tak for uh, misundelse. Den, det klarede vi meget godt, synes jo, jeg. Det, du er ikke misundelig, og det er jeg heller ikke så meget. Kun God. lidt. På, Bo MS Mikkelsen, han er med i en Diana Tunes. Hold der kæft. Må jeg prøve at gætte, hvad det her er? <laughs> ja, okay. Brød, frugt, ost og ost. Præcis. Yes. Okay, så er det. Ehm med blåskimmel, Le Bleu, le yeah. fransk. Så er der en en eh uh, Le Brie, hedder den her, som er faktisk sådan en en Brie type uh, så er det lidt sorte, hvad hedder det, kiks, hedder det, ja. Og så er lidt lækkert, friske pære, som jeg synes bare virkelig skal igennem på de her oste her. Løb kiks og løb pære. Og så får man lige lidt pomme. Løb ræt æble. Hvad er det for noget der i glasset? Det er æble nede fra Præstø. Æblesnaps. Æblelikør. Det er sødt. Det er lavet på Calvados. Og så er det tyndet ned med lagt på sherryfadet. Kæft, det lugter vildt. Nej, det er også vildt. Det har jeg smagt før. Jeg kan være passe, passe på med. Hvorfor? Det er ikke bare gæs. Ej, det er altså kun... Øh... Det er altså kun 14 procent. 25 procent. Så man kan ikke engang få ild i det? Ej, nej, nej. Så skal <laughs> du fandme bruge meget ild i hvert fald. Jeg mægter det er mægtigt med, ja, er mægt med Jeg gør det. Så er det for Ja, så gør der satme ild i det der. <laughs> Wow, ja. og så skal vi putte der ost på, det her det er det af det sorteste brød jeg har set i, men det er det sorteste kiks her. Sorteste kiks for møn, ja, ja øh, men det smager skide godt. Hvad er det der ovenpå her? Salt. Salt. Nå, det ligner for også salt. Møn salt. Mm -hmm. Må du putte brie på? Du, du gør det lige, hvad du har lyst til. Skal jeg ikke sige? Og så skal, skal pæren så ovenpå? Du skal ikke få mig at sige det til bryren. Fordi... Nej, først tag en bid og lige nyde det lidt, og så kan du lige kan klare munden med et stykke pære. Det ja, er en god pårøst, ikke? Hvem spiser ækner som du lige gør? Du gskar det. er ingen der skal se. Jamen, du skal hele munden op jo. Du kan ikke bare spise ækner i munden, det er jo forbudt. Mm. Nændøsøen. Det, det, det du lærte i børn. Har du set jo kløer engang de tog biblen, så har det været en af dødssynderne det der med at spise. Ja, men heldigvis ikke, det har kolesterol. Mm. Et træ. Mm. Dem kunne du ikke skære. Så det er et værktøj de æde. Har du set Jokeren fra Batman? Det er det der sker. Ja. Det var nej, det, det, det var. noget med hans mor, han ændrede den jo to gange. Nå. Det smærger godt. Jeg gør lige ost. Ja. Og brige. og den, oh, beder, ja, at... den her æble ting smager godt også. Mm -hmm. Det krædser slet ikke så meget. Nej, det er også godt 25 procent, ja. ja. Den smager godt. Den er meget god at have stående i skabet. Ja. Jeg tror, det er noget af pære her. Det smager bare, det er bare en pære, ikke? Ganske en pære. Men det gør, bare de der hårde pære, de gode så lige at tage den der hvad var fedme. Hvad var den anden lust for en? Det er en, der hedder Leble. En blå skimmel. Ja det, det er, det, ja, det er en skimmelost med, ja. med noget... Øh, Skimmel. skimmel ja. Den anden er jo også skimmelåst, men du men kan bare uden, ikke se det. Uden noget indeni. Jo, men du kan bare ikke se det. Det er, det, er det samme. Det er hvidt Jeg kunne spise det hele dagen. Ja. Og det er du meget velkommen. Så, så vi laver bare sådan en lille fad, du kan tage med i bilen. <laughs> også kan du bare tage den der med ud i bilen. Ja, det er det. Og så sidde lidt derude. Og det er solen skinner og sådan noget. Jeg kan ikke køre hjem lige nu lige nu. Altså, hvordan froser du? Jamen, det er for eksempel... Der sætter du faktisk lige... Et, jeg, froser, jeg kan jo sige, at jeg kalder det skovlemad. Ja. Hvis man, Lokkegryde. Hvis jeg kan spise... Hvis der er en bjerg... Hvis der er en bunkemad på min tællarken... Ja. Og jeg ikke har brug for en kniv. Ja. Og jeg bare kan skole det ind i min gaffel. Ja, det er godt, du ikke siger ske. <hør> det, <hør> for det, fordi, det... Men det, der er få ting, der gør mig mere glad. Ja, Bare holde fast på min drikkevarme i venstre hånd, og så en gaffel i højre hånd, og så bare skovlet ind. Men problemet er, at så jeg ikke så kan ikke stoppe, før det er væk. Nej, nej, det er det. Og man sidder og og man har det dårligt, man kan ikke, til at sidde op i sin seng om aftenen og sove, fordi man har halsbrand og opstået. Men det er derfor, det er en Ja, ja, det er helt Fordi du sidder der og får suge og og det laver jeg. Jeg er gang med at spise den. Tænker Jeg tænkte, at jeg ikke til at sove natten flere, skal sidde op og så. Man stadigvæk gøre det. Og så sidder jeg og ser en film med tager de et stykke kage, så jeg ved, hvad laver Hvorfor gør du det? Får du luft i maven? Nej. Det gør jeg. Ja. Det? Ja, det er virkelig ikke det... Kommer det gerne på, hvad du har spist? Jo, lidt. Hvis jeg spiser mange grøntsager, får jeg meget luft i maven. Ja, der er meget sukker. sukker er også ja. Da jeg var gift, der havde min, øh, min kone nærmest altså en periode, hvor, man piste, hvor, hvor vi ikke måtte få sukker. Ja. Og så havde sådan noget, sådan noget andet sukkerstof. Og det ja. kan jeg og fuck med luft i maven, kan ja, ja. Så om aftenen var jeg nødt til at gå ud på altan. Er der også det i Cola Zero? Mm -hmm. Det er måske derfor, jeg får luft i maven om aftenen. Mm -hmm. Fordi jeg vækker altid en Zero. En dåse. Og så får jeg bare meget luft i maven. Hvad var det, vi snakker om? Vi snakker om froseri. Nå, ja. og, du, og, og din måde at frose igennem på, det er bjerge af mad. Bjerge af mad? Altså, det er nærkontakt af tredje grad. Du bygger et bjerge, og så sidder du lidt med en ske og laver... Og det, og det er helt mærkeligt ikke? Jeg tror, det er noget psykologisk, for det kan selvfølgelig at hvis jeg er lidt skuffet over, hvor godt der, er. Hvis der er nok af det, så skal jeg spise. Ja. Det er nemmere for mig ikke at spise op, på jeg en lille portion. End hvis der er en skruption. Det er som om, det bliver en udfordring for min hjerne, at den her skal væk. Den skal udryddes. Ja, så, så du tager ikke igen nødvendigvis. Du laver bare en kæmpe portion. Hvis, tilbage. hvis gryden står på bordet, så, er der mere. så... så skal den væk. Ikke? Det skal ja, okay. Væk. Ja. Og pludselig, jeg tror ikke, jeg har ikke den rigtige midthedsfornemmelse, før det går ondt. Er det noget, du vil gøre noget ved? Jeg synes, simpelthen begyndt at Det er ikke meget moderne at Jo, men det er heller ikke sjovt. Det tror jeg heller ikke, det er. Det, det er. Jeg er virkelig dårlig til det. Har du prøvet at Ja. Ikke, ikke sådan det der med dage, hvor man faster i flere Nå, dage. Nej. Men jeg har prøvet, så kan man lave sådan nogle, nogle timer, man ikke spiser noget i løbet af en dag. Det, jeg vil 3 bare, 3 er det ikke bare en normal dag, man ikke spiser noget i løbet af en dag? Jo, tre timer <laughs> eller fire timer. Nå, man helt, der faster jeg. jeg. Jeg tror, jeg vil være god til at faster, for jeg bliver ikke særlig i sulten. Og så har jeg været... Øh, jeg skulle være muslim engang. Og der, øh, der må man forstår jo ikke... forstår ikke, siger Jeg skulle være muslim engang. Du tror ikke, jeg Nej, jeg forstår det heller ikke, hvad det var. Det var noget med en kærester og sådan noget, så jeg skulle lige prøve Nå, det. Og læse Koranen, og, og så der, der er der noget, der hedder Ramadan. Ja. Og der faster jo også. Men det, det er sådan en mærkelig måde, fordi der faster man efter solen er gået ned. Så det er svært, når der rammer Ramadan om sommeren selvfølgelig, fordi... Man faster før solen går, ikke? Er det ikke sådan der? Jo, mm -hmm. det var det. Det var også det, jeg sagde. Japs, japs. Det er ja, den her æble. Helt vildt længere. Man froser lidt nu. Men jeg tror, ikke jeg er god til at faste, fordi jeg, jeg går ikke og føler sult i løbet af dagen. Men hvis det kunne være en form for fros, så ville det være rigtig fedt. Faste, ja, er frose i fageste? Eller bare øh, drikke vildt meget vand? Åh, oh, det er kædesigt. Jeg kan drikke aldrig vand. Nej. Det kan godt være, at du skulle til at gøre det. Hvorfor det? Hvad vil det gøre? Det er meget sundt. Det siger man, man godt nok. Du skal drikke sindssygt meget vand. Det er også vanvittigt kedeligt, ikke? Jo. At drikke vand, du ligesom er løbentur. Det er, ligesom løbe ja. det er Men er der andre måder, du froser på? Altså, så der er noget, der gør dig glad, hvor du bare er i store mængder. Altså, fordi du er, vi er jo inde på det. Men du spiser heller ikke så meget slik. Jo men egentlig da for eksempel så kører vi weekendsligt til til, til til børnene så kører vi kø til til ungerne. Du gør ikke meget for dig selv. Nogle gange så jeg alt deres slik. Ja. Men så er det også lidt for dig selv. Det er lidt for mig selv. Ja. Skal jeg så lige købe flere af de her linjer? Ja. Kan du lige give dem her? Ja. Nej, jeg kan ikke tåle det. Oh. Du har tre børn. Jeg tror godt du har lige dem her. Jeg har tre børn. Så det er potentielt meget sligt. Ja. Hvis du bliver der du er flere slik. kilo slik i løbet af den weekend. Ja. Hvor gamle er det dine børn af? Eh 20, 15 og 12. Ja. Måske er derfor at folk siger 102 børn, fordi den er 21. Som ikke er bare mere. Nej. Ved jeg jeg froser i? Ej. Det kommer til at lyde helt femenagtigt. Jeg, jeg, jeg, jeg froser i at være sammen med mine børn. Ej. Lyder det ikke fæsende? Om det er et skide godt at sige jo. Fordi, jamen, det, er, det er heller ikke løgn. Nej, nej, nej, det kan jeg, jeg godt mærke, at du nok... taler meget om dine børn. Jeg kan ikke ikke, for nok være glad med for. Jamen, Det er fandme godt. Det fucking awesome. Det er det mest positive, du har sagt. Ja. Altså, det er jo dejligt. Øh, og ja, de bor jo hos mig. Ja. Så jeg har dem hele tiden. Ja. Men nogle gange så sidder der hjemme og øh, arbejder eller spiller Playstation eller hvad nu gør. Nogle gange henter jeg dem for tidligt fra skolen. Yeah. Nogle gange, og jeg kan okay. ikke til det. Nogle gange så kom, så sidder jeg derude i 20 minutter i bilen og bare glæder mig til at de kommer ud. Yeah. Det er jo tåbeligt. Ja, men det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Jeg henter også Alfred, selvom det er hårdt at være sammen med ham, så kan jeg ikke lade være. Nej, nej, nej. Hvis jeg kommer hjem, og er hjemme om eftermiddagen, så kan jeg jo lige så godt hente ham. Har ja. du da mærke til, i, og ikke vil vi børn, men at ja. foresige det med børn, i action film, amerikanske actionfilm, ja. hvor der er en held, der er en mand for det meste. Ikke? Og så er han nødt til at kæmpe mod nogle monstre, Godzilla eller sådan noget, et eller andet sted i verden. Og hans familie kæmper for at overleve i den anden i verden. Ikke? Jo. Og så når de endelig reunited øh, møder hinanden igen på det her sådan fodboldstadion, hvor alle flygtningene er. Så løber han hen og krammer sin kone, krammer, krammer, krammer, kysser, kysser, han lidt. Og så vender han sig mod børnene bagefter. I virkeligheden vil hun få en fodpedale lige i mavesenken, <laughs> og så vil man tage begge børnene op og bare kramme dem helt vanvittigt. Og så sige: mm -hmm. man jeg har også en kone Hej, ja. hej, hej. Det er jo forskelligt, Brian. Det tror jeg ikke er rigtigt. Men altså, jeg tror ikke, ja, at du er... Nej, nej, men der er noget med børn. Altså, det, det, jeg tænker jo også, at nu skal jeg jo lave, jeg skal arbejde noget, lave noget arbejde i et par uger. Og, og jeg tænker da meget mere over, at jeg skal være væk fra alfred end jeg tænker jeg skal være væk fra min kone. Ja, selvfølgelig. Hvis, altså, blev sikkert, jagtet, det jeg. Jeg, ikke, Hvis du blev jagtet. af hyener, Der er din kone og Alfred. Og du havde Alfred barnet. Og de var lige ved. Vil du spænde ben for din kone så hun blev øhm, spist i stedet for Alfred? Nej, jeg tror Gud ville sige til at, at jeg skulle have barnet. Ja, selvfølgelig. Det vil, det vil Gud sige. Ikke at jeg er kristen. Det men ikke. altså. Men lige det kan vi man være, der, ikke? Ja, der vil jeg være det. Og så kunne man godt lige sige, jo, Skat Ja, der bliver jeg altså nødt til at ofre dig. Ja, du det... Ej, det er ikke for os. Det Den er for os rigere, hvad som din barn ikke så. Hvad? Ja, det er froseri, det er fandme godt froseri. Og fordi også, uh, nogle af det fordi, om de ikke har lyst, mm -hmm. så det, det skal vi. Ja. Nu, nu skal vi se den her film sammen. Men det, det er også skide hyggeligt. Ja, det er jeg er jo nødt til at vælge det ud og hive det ud, og så siger Svend, skal vi ikke se en film og sådan ja. noget. Ja, ja, ja. Og så. Men det kan vi vildt godt lide. Det gør vi meget. Jeg har sådan med, at jeg er jo ret kedelig til, uh, til branchefester og prisuddelinger og sådan noget, fordi jeg vil jo hellere bare være derhjemme. Ja, ja, men det men bliver heller ikke inviteret mere. Jeg bliver faktisk stadig. Det mm, jeg gør ikke. Næste spørgsmål. <laughs> Nu er det jo vrede, ikke? Jo, rad. Så nu skal vi faktisk have noget, der kan godt skabe noget vrede hos folk. Ja, det går hjemme. Hold det kæft. Voldbeat nummer tre. Rom. Det er voldbeat rom. Ja, kan det, kan slik, kan det. Godt, det kan godt skabe lidt vrede hos ja. folk, det der specielt voldbeat. Jeg elsker rum, men jeg kan slet ikke tåle at drikke det. Er, jeg går fuldstændig uh. bananas. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Jeg kan skal... ja! <laughs> stille ikke huske, at jeg har fået rom. Alle jeg har aldrig fået rom. På et tidspunkt har jeg selvfølgelig fået rom. Har, har du været i rom? Øh, nej, var for Det har heller varmt. ikke noget der får, med hinanden at gøre. Så, jeg, kan du, kan røm, røm? Røm? Kan ja. du få rom i rom, ja. ja. Øh, nej, jeg selvfølgelig har jeg fået det på et eller andet tidspunkt i byen, men jeg, kan ikke, jeg har ikke noget minde om, at jeg nogensinde har drukket rom. Nej, men voldbilt er jo, hvor tænker folk tænker, at jamen, så har de bare puttet et eller anden flaske og en etikette på. Men det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen. Det er faktisk Michael Poulsen, som, øh, som har været sammen med en, der hedder... Det det, som har noget, hedder Congress Spirits, hvor de har valgt ud nogle forskellige øh, rom og blandet dem sammen. Så han har faktisk været inde over Michael Poulsen, forsvanger for voldebilen. Men det, der er lidt sjovt, det her det er nummer tre. Der er lige kommet en ny, nummer fire. Øh, men et af den to, hvis du har dem uåbnet, Hva? der går de for omkring en, øh, en, øh, en 10.000. What? Mm? Og den der er ikke åbnet. De er mange penge værd, og det er det fordi at i USA har voldebilt et kæmpe fan ja, ja. Øh, følge Og de kan ikke få de ting derovre, så de køber dem jo igennem øh, eBay, og, og hvor man ellers sætter, sætter dem til salg på. Men er det så ikke halvt dumt, at du har åbnet den der nu. Det var så? lige det jeg startede tænke fra. Det var ret <laughs> Hvis du har ventet et årstid, så ville men det var, det var fordi det var dig. Nu skal du smage. Ja. Så nu har det ikke kostet over... dig 10.000 kroner nu. Fordi jeg Ej, smage. Nej nej nej nej. jeg, synes, jeg havde to. Hvis jeg, jeg kan lide det nu. Kan du ikke skaffe flere? Hælder vi det op igen? <laughs> kan du slet ikke skaffe flere af dem? Jo jo jo Nej nej Åh Nu skal vi se, om du kan lide det. Og oh, det har jeg lugtet. Jeg har lugtet til det før i hvert fald ikke. Det er altså det er ikke. Ej, den er... Det er en stevig anden søde ende. Jamen, det kan jeg godt og det er godt søde ende. Det, en, det, det kan man, man godt duft, duft synes jeg? jeg. Men igen, det er også den en, hvor man kan sidde og og dufte til, synes jeg. Ja. Det er faktisk rigtig lækkert. Det faktisk, og det er den er også, kan... også faktisk god til ost, jo. Det skulle lige er til at sige. Så Der er stadig ost på bordet, Mikael. Ja, lige præcis jeg. Ja. det er det. Borg flæskesvær. Juhu. Is u at nu gode sluk. Sluk tør. Sluk tørsten, før det den krasser en lille smule mere, den lige kører der, gør ikke og den, ja. og det? den gør. Der er også er der? 43 procent. Den smager godt. Den smager godt. Det er jo ikke en dårlig hånd, overhovedet ikke? Nej, den smager vildt godt. det er rigtigt, den er supersød. Ja. Så det er lidt tit det, det med lige at have, have åbnet lidt op og sige, okay, det kan godt være, at det smager godt, i stedet for det der med at sige, ej, jeg har ikke meget, meget voldbil. Men altså, man kan ikke komme udenom, hvor store de er. At ja, de så også kan finde ud af at lave noget. Men er det er også kan? fordi, man tænker lidt, hvad fanden forstand har de på det? Ja, nu skal vi jo snakke vrede, ja. og hvornår bliver du vred? Du har jo noget temperament. Nej. Har du ikke det? Hvorfor har det været, at jeg Jamen, vi har aldrig... for... Det ved jeg ikke. Det siger jeg bare. Altså, vi har aldrig nogensinde været oppe og skændes. Altså, Nej, jeg har blevet dig vred til gengæld. Ja, det er det. Men jeg har aldrig nogensinde... Øh... Jeg øh, bliver ikke... Nogle gange har jeg er så lidt vred. Jeg har faktisk ikke oplevet dig rigtig vred, faktisk. Det? Ja, det er her. Det det var sjovt at tage fat i. Ja, det kan jeg jo ikke selv huske. Kan du ikke huske jo, selv? Nej, det hedder Blind Fury. Det var der gang pelvenig og havde mistet din jakke? Oh. Hold. Er, det holdt jeg klip. Gå meget ret hurtigt. Oh, det var klip. Han havde cyklet med din jakke på bagagebæreren. Så en tabt. Og så en tabt. <laughs> og så kom han ud på TV2 og sagde jeg klæd. Nej, oh. du var du var glad for din jakke. der? Ja, det var det faktisk. Nej, hvad er det griner det fuldstænd. Jeg var Op. jo rasende. Du var rasende. Ja, undskyld for det, Pelle. Øh, det var rigtig, rigtig rart. Men jeg tror, jeg fik sagt undskyld. Faktisk. Ja, du Det blev tevst ikke noget som helst. Jamen, det var, var synes, rigtig gusmæt. Altså. Jeg synes det var absurd. Øh, men det har jeg ikke. Jeg har ikke den samme slags frede. Jeg har ikke oplevet det. Nej, det er jeg heller ikke. Oh, oh. Men hvad synes du som mennesker, der bliver affredet? Altså, det synes jeg det er i ønkeligt helværk. <laughs> det synes jeg også. Jeg kan selvfølgelig hvor altså, lidt frede. Jeg er. Ja. Øh, jeg, nogle gange er jeg jo nødt til at skælde mine børn ud, indtil ja, ja. de er vokset op i gylden. På sådan jeg en voksen -mode. Om, Men jeg er nødt til at spille vred. Ja. Du må nu, nu samler du den nu, kraft ved, nu, ja, nu er det krastede, Slå hånden ind i skaber eller et eller noget. Okay, at det gør du også. Jeg gjorde det én gang, og så brækkede ja, okay. jeg min knog. Og så har jeg ikke Og gjort der det var sådan. du slet ikke vred. Nej, nej, det lød som så meget vred, ikke? nok, <laughs> nok, man kan brække en en kno ved at lade. Ja, det var en bogrevle, det var tungere end jeg lige troede med. Ja, okay. Så der har lige en lillefingerknog der. Ja, og der blev du heller ikke sur. Så tænkte du bare nå. Øh, nej, jeg tænkte, nu skal det stoppe. Ja. Men det var ikke, øh, altså kender andre forældre der faktisk bliver vrede på deres barn. Og det kan ja, jeg ja. squish ikke genkende. Nej. Fordi de er jo børn. de er jo bare nogle dumme idioter. Ja, men jeg, gør, jeg, jeg tror også, jeg gjorde det mere i min ungdom, faktisk. Ja. Jeg synes, at med alderen bliver man for træt til at blive vred. Det tror jeg også er Plus man tænker også, at folk gør det jo tit af dumhed. Ja. Det er, ikke, for det er, ikke, det er ikke noget, de gør for at være onde. Nej, nej, det er jo patetisk. Ja, ja. og det er patetisk. Det der med at tabe småkagerne foran en, en, en redaktion og sådan noget, det er jo... Total blæst. Altså. Ja, for folk der gør det ude i samfundet for alle Ja, mennesker, men det eller? har jeg da gjort masser af gange. Ja. Det er også blevet optaget. Ja. Jeg kan huske at i kvægeræs, der blev jo også sur. Det, det, det gjorde vi inden for fanden. Der var til ret der bare Nej, det, det var ikke. Det var ikke ham, jeg blev sur på. Ja, okay. Han er rigtig sød. Jeg ja, det er altid. Men der blev jeg jo rigtig vred. Altså. Mm -hmm. Og det blev jo filmet. Jeg synes, jeg bliver mere skuffet end jeg bliver vred. Ja. folk, overfag. Jo. Men det er en anden ting, når man, når man, for det bliver man mere inde i. Altså rød, når man bliver blind fury. Det er det vildste. Der er jo ingen nogen som prøvede. Det har jeg prøvet hundredvis af gange. Jeg får øh, følelser, hvor bølger er vrede, og så tænker jeg, nå, nu er jeg vred, ja, okay. og så behøver jeg ikke at have følelsen. Nej, så løger den af. Ja, ja. Den løger jeg nemlig ikke. Hvis, den... Hvis jeg kan genkende, at jeg har følelsen, og hvorfor jeg har den, så behøver jeg ikke at have følelsen. Nå, men det er jo derfor, du ikke scorer sådan noget for, for, for kæreste. For, ja, fordi jeg tænker, Åh, nu har jeg den fint. Super, så behøver jeg ikke. Føler <laughs> jeg ikke gøre mere ved det? Nej. <laughs> så ender man aldrig kan. Det er rigtigt. Jeg gider det... ikke, se, man... du kan få jeg her i bilen. Hjemme. Nå, så er vi tilbage i bagsædet. eller hvor sidder de henne? De kører bilen. Nå? det er den, der sidder og kører bilen. Det er det der, sjov. Jamen, jeg forstår ikke, at de kan køre, mens de gør det. Men, altså, man kan også sidde og spise en hotdog mens man kører bilen. Man kan jo alle mulige ting. Oh my god! For har man det efter man har været retten. det så helt befriende? eller følte nej, nej, så bliver man ked af det. Synes jeg. Ja, så altså, det er ikke så fedt. Der er der altså er. Sådan, nej, det er aldrig fedt. Aj, okay. Det er ubrugligt. Ja, okay. Og du har brændt nogle brødre jo. Ja. Altså, det har jeg været sindssygt god til, altså, at lave ting, der virkelig var dumme. Altså, fordi jeg tænker, at det, det er påkrævet i den her situation. Enten at tale ned til nogen, eller gøre et eller andet, hvor det, som ikke er smart. Altså, øh, hvor man selv tænker, at nu skal jeg lige vise dig, at du ikke skal være så smart. Altså det har gjort ma masser af gange. Men der tror at du er ret, at det er sådan noget, der vil løyre af, når man bliver ældre simpelthen. Ja, ja, ja. man bliver bedre ja, med kanterne, ikke? Ja, og man, man indser, at det ikke er smart. Altså, ja, ja. det er ikke så det, det det det der er dumt, ikke? altså i stedet for. Og... Jo, men har du ikke også en følelse, at du rent faktisk føler mindre vrede nu? end du gjorde det ikke? 100 procent. Ja. Så det er jo ikke kun fordi du kan kontrollere dig bedre. Følelsen er bare ikke så kraftig længere. Nej, jeg, jeg, jeg tror man er mere træt. Ja. Jeg tror ikke det er, fordi man nødvendigvis man er mere fornuftig. Ja. Altså, jeg tror det er, fordi man ikke har den samme energi. Så jeg kan huske, der var en forleden dag, der skulle jeg bare gå ud et sted, og så holdt der en ældre mand bagved, øh, hvor jeg kunne komme ud, og han flyttede sig ikke, jeg fik øjenkontakt med ham. Han sad bare og smilte, fordi han tænkte, han skal nok komme ud. Og jeg, og jeg havde så meget lyst til at gå ud af bilen og skælde ham ud, men jeg gad ikke, og jeg var rasende. Mm -hmm. Men jeg gad simpelthen ikke, jeg tænkte, så går der tid med det. Og så kørte jeg derfra og var sådan lidt, fuck, hvor var det irriterende. Nærmest, men jeg tænkte, ja, hvis jeg går ud af bilen og begynder at skælde ham ud, så får jeg næseblod og alt muligt. Så skal jeg stå der, det er frotetisk, det går helt galt, og det, der kommer ikke noget ud af det, så jeg kører bare videre. Så jeg kommer jo ikke af med min energiladning. Men, men, jeg... men jeg vil også, i den situation vil jeg også sidde og blive helt irriteret. Ikke? Det er sådan en situation, hvor jeg sidder med min børn og siger, nå, ham der vi da godt, der er min ud og slår ham der ihjel, så vi kan få det overstrød. Og så siger han, okay, siger han så. Ja. Yeah. Og så lader han som at man ud og slår hjæl, ikke? Men det er jo helt ned på et, uh, et plan, hvor vi siger, vi er som irriteret nu. Ja. Men lad os prøve at gøre det, at det en joke. Yeah. Det synes jeg også er dejligt, og det er befriende, og man kommer af med vreden. Hvis du har en god ven, du kører med i bil med, men det er jo lidt ligesom at stå i en kø, der man helt ikke lyst til, men hvis man kan snakke med nogen om, at man har lyst til at skyde alle i køen, så man kan komme op foran, så er det sådan ligesom, ah, hvor dejligt, hvis jeg bare skyder dem alle sammen i køene og så jeg kunne betale for min vare. Stå alene, så jeg har lyst til at kvæle. Ja, jeg lyst til at kvæle. Har du lyst til at kvæle hende, der står foran. Jeg er lyst til at købe nu. Jeg prøver at her. Jeg ikke, du kan købe Mange Ja. I mener, jeg i København, og så sidder der en mand bag ved mig, som jeg kan lugte. Og så sidder lige ved mig og så siger, han, jeg skal dolke ham. Jeg har lyst til at dolke ham. Du skal ikke gøre det. Jeg har lyst til at dolke ham. Du skal ikke gøre det. Så sagde jeg, Bing! så trykker jeg på knappen, og så står jeg af ved det, så stopper Uden ved op, og så kommer der en flaske fyldt forbi min hoved, og som knuses øh, på øh, asfalten. Så, Åh, det var da godt, jeg lige gik ud af bussen der. Og så kørte jeg bussen videre. Og så siger jeg, jeg håber ikke, der kommer nogen, der sætter sig lige foran ham, før han skal af. Ej, hvor er det... Det er en gamle uh, drakker, type Ja, yeah. ja. Jeg er nødt til at dolke ham. Oh, oh, det, jeg ikke gøre det. Det er ulydigt, <laughs> har virkelig, det er En horror-movie, altså. Så står han derhjemme hos dig. <laughs> jeg har ikke hos det, men jeg er nødt til det. Nej, oh. det er ikke godt. Det er vrede. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er sindssygt. Sko. It's the final to do du! Så er der lidt fransk nougat øh, med amaretto og så er der en lille espresso Det er den bedste måde at få kaffe på Det er min favoritmåde at få kaffe på Jeg laver aldrig espresso, men det er fordi det er for lækkert på en eller anden Har du prøvet med en skub vanilleis ned i? en mm -mm. afrogarter hedder Ik det Ikke før før nu, nu, skal Ikke jeg nu. Æ, Mit problem med espresso er altid at jeg er nødt til at lave fire espresso og oven i en For ellers er der for lidt til espresso Ja, men det, det, er jo, altså, det skal jo gå hurtigt Nu ja. skal vi videre Altså vi, er jo, vi mangler kun én nu Så det passer det meget jo, godt Det er dogenskab vi skal snakke om Det er jo om. lidt den ultimative skrobanet ting ikke? Oh, Sådan en det... Skal du have en ekspresor? Ja okay ud. Men derfor, så skal folk ud skide, ikke? Det skiger mig hurtigt ind, altså. <laughs> ja. Det sætter gang i noget <laughs> ja, det, det skal jeg lige tænke over Men, øh, men fransk nougat kan jeg faktisk også rigtig godt lide Det tror jeg alle kan lide Alle kan lide det alle, Ikke alfred Kan ikke det? Jamen, det ved jeg ikke Jeg, jeg gav ham en og tænkte Det smager så godt ja. så sagde man, oh, Han kan godt lide slik Men det kunne han ikke lide er jeg har en nevø, uh, der er sund og fornuftig på alle ledere kanter. Bare ikke det. Han kan ikke lide sodavand. Hvad? <fell> er barn, der ikke kan Så får han lige et glas vand ned for. Er det bobler han ikke kan lide? Jeg ved sgu ikke. Det er fandme mærkeligt. Er Ellen vikker. kan heller ikke lide Er ja, rigtigt? Mm. Hun er 16. Hvad får hun så i stedet for? Hvem. Saft, yldeblomster, så hun kan, ikke hun kan ikke lide bobler. Nå, no, Okay. Altså min mindste han skal, skal have oliven med madpakken hver ikke eneste dag. Oliven? Ja. Altså Grønne oliven og helst sten. Det kunne jeg ikke klemme ned i mine børn, hvis de Nå. med en sabel for halsen. Det jeg ikke lade til Det er din Jamen. egen skyld, fordi du ikke har givet dem det, der de var små. <laughs> <Præcis. laughs> de har desværre ikke oliven i den der <laughs> Olivenmos. <laughs> det er kun med <laughs> Det er astronautmad. <laughs> det er jo i alle superbanker nu, de der... Poser der, ja, ja. til små børn. Det er helt normalt nu. Pasta bolognese. Ja, Fuldstændig. Ja. Alfred har også fået det. Hvad der foregår? Men det er nemt, du. Hvorfor laver du det ikke selv fra bunden af? Ja, ja. men det det jeg har lavet ja, nu kæft. Og han der er på en bundegård selv. Ja, jeg køber det. monet på pop. Er der noget specielt, den her espresso, vi skal vide? Nej. Ej, det er en mundfuld. Det er ikke det er en, det er en halv mundfuld. Ja. Og så sidder man og tænker, hvorfor er der ikke... så har du lige energi til det sidste. Til det en den passer bedst på mig tror jeg. Den passer også rigtig godt på mig. Helt vildt godt. Jamen det er fedt. Folk er ikke så glade for at tale om den, når man Men det er du. Den omslutter jeg fuldstændig og tager til mig. Er du vanvittig? Hvor ja. kan man kroppe meget dødenskab i en dag? Ja. Også fordi du ikke gider at lave noget. Gider ikke at lave noget du gider ikke at producere. Altså du gider godt hvis du bliver spurgt. Ja. Så du er naturlig dogen. Ja, det er der noget, der er modsat? Hvad er det modsat er naturligt? Jamen, det er sådan noget, at folk siger, at det er godt lige at have en time, hvor man kan dogne. Når for folk har til at koncentrere sig ja, om, at de er dogne. Ja, Nej, det kommer så, helt så naturligt. Slapper. Ja, det er det, er ja, mig helt naturligt, ja, det falder mig helt naturligt Der er mange, der siger, at jeg, jeg skulle ikke dogne, men, men jeg kan godt nogle gange føle, at jeg har brug for lige at slappe af i en halv time, ja, eller, ja, ja. Før jeg skal, fordi så skal jeg lige ned og dyrke holdes på. Og var der, vi snakkede om missundelse tidligere, ikke? Jo. Man kan så godt have missundelse over for folk, der ikke har dogenskab, synes jeg. Ja som bare sætter sig ned og siger nu skal jeg kraften også lige have gjort det her. Ja, folk der har energi? Ja, som ikke ja. har en deadline, mm. som bare siger nu skal jeg, nu skal jeg skrive et nyt show eller nu laver jeg lige et nyt eller andet. Ja. Og tænker wow, hvordan kan du bare gøre det ud af? Lige præcis. Der er ingen der har mig om at gøre det. Hvornår når? du? Spørger du meget om det nu? Ja. Hver eneste dag? Ja. Hver eneste fucking dag? Ja. Og du spiller du PlayStation? Således Jeg går, jeg stopping, og så laver jeg ja. er med mine børn og så ja. kører jeg dem i skole. Ja. Og så kører jeg hjem og så spiller jeg noget PlayStation og så noget Netflix. Ja. Så går jeg på siden, ikke? Og Så, mm. så... Så ender børn i skolen, ja. og så kører jeg hjem. Og så der jeg vi med dem på et tidspunkt. Ja. Og så ser vi nogle film med og så gør jeg det. Ja. <laughs> <laughs> jeg Det er min helt... hverdag. Og når man ligger der og spiller, spiller PlayStation eller, eller Xbox eller det er jo mm. fordi vi skal ikke fremhæver heller nogen eller Nintendo Arlej, eller Wii eller Wii Nintendo ja. Switch. Yep. Der, der, der, der nyder man det jo, og tænker, det her har jeg rigtig godt af. Ja. Det kan jeg godt gøre nu. så tænker jeg, det her men kan det ikke her er lidt det og så jo, jeg jo helt også? Det får jeg også helt mit at Nu har jeg brugt 6 timer på det, er det her. Det. Jeg jeg så er jeg, noget jeg noget. nogle gange nødt til at sætte en vask over. Og det gør man jo bare sådan lige... Ah, ja, men det, det gør jeg nogle gange, sådan, fordi jeg kan mærke, at nu skal jeg lige. Ja, ja, og så har jeg også. Og så kommer lige hen og eller noget ja. brænde. Ja, ja, tømmer op, hvis siger det. Gør et eller andet, der er vigtigt. Og så tilbage igen og handler lidt en havremel klikkede ned. Og det gør jeg, når jeg henter børnene. Ja. Så det er ud at være. du ikke? det sammen? Nej, der. Det dem. kan jeg godt nogle gange gøre i en time, fordi jeg tænker, Ej, så kan jeg lige gøre det, og så kan jeg også, fordi jeg tænker, nu bliver det simpelthen for mig. Ja. Men øh, også jeg synes det for dårligt så fordi jeg så tænker, ja, jeg kunne have gøre en masse karriere ting, Der må også mm -hmm. ting. jeg har jo masser af idéer man gerne vil få ud i livet. Jeg har det på fuldstændig man gider at gøre det jo. Nej, det er jo det. Det var så simpelt. Jeg føler at der er for langt der hen, fordi så kan... jeg har jo skrevet masser af ting ned og idéer, prøvet at pitche ting og sådan noget. Men lige nu, der er jeg et sted, hvor jeg tænker, nu har jeg prøvet det så meget, og jeg, jeg, jeg, de der, de der hak i man får over, det ikke kan lade sig gøre, ja, ja, ja. og jeg har gjort det sammen med alle mulige mennesker, hvor man tænker, det her kan ikke, det må ligesom være. Men også fordi, så man fortæller sig selv, at det bliver sikkert ikke sådan noget alligevel. Lige præcis. Og fordi jeg, jeg havde skulle jeg, jeg sad og øh, Søren Fagli havde bedt mig om ja. at skrive en spillefilm. Ja. Og så havde jeg flere møder med ham, hvor vi fik rigtig god idé at en spillefilm. Og så skulle jeg sådan til bare simpelthen og skrive den. Ja så jeg lavede aldrig noget, som helst. Jeg skrev ikke en spilfilm. Det ah, men for helvede. At... Ja, vi har mange gode Men hvorfor skulle jeg gøre det? Der var ikke nogen, der gider lave den der film. Men selvom han... det er en opgave, næsten du har fået. Ja, det var en opgave. men Jeg fik jo ikke løn for det. Han fik ikke løn for det, Vi havde ikke nogen penge i det. Det var sådan en ting. Jeg vil gerne skrive den, og han gerne producere jeg... den. Og, og det... Men den lyst den har jeg stadigvæk, når de der ting opstår. Altså... Jeg har også øh, drukket kaffe, kaffe med Espen Dalgaard en masse gange og snakket om projekter og sådan noget. Yeah. Og vi vil rigtig gerne. Og så ved jeg, at han har en, kender en anden en, der hedder Anders Brink, som han har arbejdet sammen med. Så jeg tænker, det der pustespil, det lag, samler sig altid inde i mit hoved. Yeah. Og så er det lige pludselig gået to år eller et eller andet, hvor jeg tænker, nå ja, og så finder jeg et eller andet, en eller anden, et skriv på noget. Og man tænker, nå ja, det var da egentlig meget sjovt. Yeah. Men min hjerne har lagt det helt vildt så altså, altså, jeg tænker, hvad er meningen med det? At det ikke findes længere i en det ens findes hoved. Ikke. Ah, nej, nej, nej. Jeg jeg synes det er meget en gåde, fordi når jeg læser det, så kan jeg tydeligt huske det, ja. at, at det var den der sci-fi idé, det var super spændende. Man kan få gejsen i en, en loge rundt tårnet, man kunne altså sådan noget man tænker, det er ja. skide spændende. Hvorfor, hvor, hvorfor er det forsvundet? Og så sidder man og kigger på folk der rent faktisk følger ting til dørs, ikke? Lige præcis. Og tænker hold det kæft. Ja. Hvordan gjorde de det? Men jeg tror, jeg tror at der er noget, altså, det er jo nemmere at være dog nu. Altså, og bare sige, og, og, jeg, og jeg, jeg elsker det virkelig at ligge og, og også nogle gange vælge noget, som jeg ved, her skal min hjerne arbejde sindssygt lidt i et eller andet true crime noget ja. som er lidt dårligt. Fordi så skal jeg ikke tænke så meget. Og det er lidt dårligt, jeg tænker altid, det er lidt jeg spiller min tid rigtig meget. Men jeg kan mærke, at hele min krop, den, ligesom min, min puls falder og Det kan jeg godt lide. Men jeg altså. kommer faktisk tænke over, det er jo ikke kun fordi, at det er ting, der ikke bliver til noget. Det er også hvis jeg har en deadline, hvis der er noget, jeg skal lave. Ja. Så man udsætter det jo til absolut sidste øjeblik ja. med at lave det. Ikke? Jo. Øhm, jeg har lavet to One-man shows, ja. som jeg har været på tur med. Ja. Og det første One-man show, der begyndte jeg jo at skrive showet halvanden måned før premieran. Ja, og min kollega går i gang et år før ja. og tester det 20 gange. Altså, ikke? Det One-man show, jeg lige har lavet, der gik jeg også i gang sådan to måneder før med at skrive det. Hvordan gik det? Det gik okay, det gik fint, ja, det er godt. men jeg har ikke øvet det eneste gang. Nej. Jeg har ikke været på open mic, men jeg har ikke lavet testshows. Så, så der er en grund til, at jeg har manuskriptet med på scenen, for jeg kan ikke huske det jo, jeg har ikke, jeg har ikke øvet det. Men det synes jeg er meget fedt, altså, fordi noget kan også være for øvet. Jeg kan godt lide, når tingene ikke er øvet, hvis man kan. Og hvis man bare, altså, det er ikke, altså, Jeg vil være bedre komiker, hvis jeg kunne huske, hvad jeg ville snakke om. ikke? Jo, jeg, jeg siger det også bare for... Det var bare sødt af dig. Ja. Men jeg tænker alle mine kollegaer, og så Frank Vand, der øver sit show ja. i... Det. Oh. Ja. Før han har premiere, ikke? Oh, det er og så tænker jeg, hvorfor gør du det? Altså, det er jo fuldstændig vanvittig arbejdsetik, du har. Ja, og det, men det bunder vel alt sammen i en eller anden form for den personlige tryghed, man har omkring, hvordan man arbejder. Altså, øh, fordi jeg er jo mega tryghedssøgende, men jeg gør det samme som dig, men har også en eller anden... Jeg, jeg, jeg, jeg, når jeg tænker for meget over tingene, så, så, så tørrer jeg lige pludselig ikke, eller så bliver det sådan, for ej, det bliver jeg sgu for langt ude. Mm -hmm. Og, og der, kan jeg jo, der kan man jo efterhånden, efter en alligevel længere karriere, sådan mærke, at når man laver de der impulsive ting, så virker det. Altså, når tingene begynder at blive for... Øh, filtreret, så, så dur det sgu ikke nej, rigtig nej, længere, nej, nej. og så har det ikke den der nerve. Det er, jeg er, har arbejdet lide, for meget på en ting. Så dur det ikke. Nej, nej, nej, så og så, det... så har jeg den ikke mere. Nej, nej, nej. Så er det blevet til noget andet, der er konstrueret og ting. Jeg kan bedre lide ting, der, der bliver konstrueret hurtigt, for det er jo stadigvæk konstrueret, men det er konstru konstrueret over en eller anden kontekst, du har op i hjernen, som skal ud. Og det synes jeg er sjovt, når ja, ja. Det, er ligesom, det er magi for mig, <laughs> øh, når, men, det, når det er lykkes. Men har du ikke også den ting, hvor man øh, sidder og tænker, jeg, må hellere, altså, jeg kan ikke gøre mig 100% fokuseret på det her. Jeg kan ikke bruge for meget tid på det. Fordi hvis det ikke bliver særlig godt, så er jeg nødt til at kunne sige, at jeg, ja, kun, jeg, ikke så langt jeg tid, har brugt det, det. <laughs> på næsten ingen tid. Ikke? Jo, det er en undskyldning. Det er en undskyldning. Som du kan læne dig op af. Ja, ja. Helt enig. Og du ved, Når folk siger, når man aldrig har brugt på at lave showet de får altid at vide, jeg har brugt max. en eller anden måned på at skrive det, ja, ja, og ja, jeg øvede det overhovedet ikke næste gang. Ja, ja. Så fordi hvis de kan, det jo... kan lide det, så kan jeg sige, nå ja, der er det klart? Ja, hvis de kan lide det, kan du sige, hold kæft, hvad er efter, okay. det? Kan ja. jeg faktisk også? I stedet bare altså... at tage sig sammen og lave noget ordentligt. Ja. Men ved du, hvad det er? Det er jo fordi, vi er aber. Altså, du kigger på gorillaer, ikke, hvad de laver en hel dag, hvad chimpanse laver en hel dag, hvad orangotanker laver en hel dag. ingen skid. De sidder bare føder den og spiser mad. Og vi er jo aber. Ja. Altså, så det jo ligger jo bare til vores gener, tror jeg. Ja, ja, ja, og så så man have noget at spise, og så laver man bare et kæmpe bjerg øh, på sin tallerken, fordi så er der masser af mad, og det, ja, ja. så bliver man ens fin at de der de rolling, fordi du ved bare, jeg har sgu nok at spise. Ja. Og jeg skal ikke fokusere på andre end Nej, den. Okay. Nej, det så kan jeg leve længe. Så kan jeg ligge ned i lang tid. Ja, ja lige så <laughs> Så når man spiser sig en pukkel på, ja. så viser det bare, så kan man slappe af. Ja, det skal har du noget ikke gå godt. Nej. Nej, det er rigtigt. Det er jo skide godt, når vi går ind i når når tredje verdenskrig rammer os. Det er bare så, vi ikke har bjørnet, ikke? Jo, jo. Det er sgu og, om, og om, det, der er om... masser her, der er masser af rester. Jamen, så skal samfundet kunne lave sig ind for de næste 30 minutter. Ja, det kan da også sagtens ske. Jeg Det er den tid, vi lever kæft, i. Det skal så godt være fedt, ikke? Jo. Og så uh, zombie-apokalypse. Zombie, ja. Den laste for zombie-apokalypse. Ej, er. jeg skulle lige til at sige det. Altså, kunne det ikke være sjovt, Altså, hvis vi en dag, i stedet for at være dogne, så prøver at filmatisere den der øh, kadaver den, det? Denne Jürgensen, Denne Jürgensen, ja, den er aldrig filmatiseret. Jo, det er jo en dansk ja. forfatter. Eller, eller Kandaverjagt, som jeg som ham. Lige præcis. Skal vi ikke prøve det? Jo. Jeg, jeg, jeg tror, vi har... Øh... Jeg skriver manuskript øh, på det, da jeg var... Øh... Vi har været forbi. 17 år gammel, tror jeg. 16 år gammel. Jamen har vi ikke talt om det før? Det kan jeg tage, at vi har altid sådan, at vi skal prøve. Skrive, vi det gør vi godt. Lad os se, at vi skriver Kandaverjagt. Det gør vi. Men tror ikke, den Dennis no. Han synes, han skal skrive den. Jo, oh, men vi kan spørge ham, kan vi hvordan han har med det. Vil det vil jeg Vil du spille ja. med den? Ja, jeg vil gerne spille... Øh, jeg har været forbi, øh, forbi det før en gang, øh, hvor Jens Ocking måske skulle spille med, men jeg kan jo efterhånden snart spille hans rolle. <laughs> Kommer du lige over og siger farvel, Jesper? Han vil også gerne lave en spillefilm. Den hedder øh, The Chef. Det handler om en lille, sådan en lille madvogn, der kører rundt. Las Basso. Las Basso. Jeg synes, vi skulle lave Brades og Kiste. Det er også den i Ja. Ja. De kan ikke finde det. Så det var også. min yndlingsting Der er, at... er sindssygt mange. Læste dem, jeg læste dem på lejrsskolen. Jeps, yep, også kibs. mig. Hørt kæft, det var fedt. På Højstrup. Jeg synes, vi skal lave zombie. Men det er jo også lidt zombie. Videre om. Nu siger vi lige farvel og tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Ja. Tak. Og så og tak, vi fordi bagført, du vi jo. Tak for det. Tak fordi du kom. Tak for maden. Skål. Tak. Ja, tak for maden. Jeg spørger velkommen. Skål. Skål.